Hier is zo 19.05 Suid-Afrikaanse tyd of dan 5 minuut oor 7 En jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Wij welkom ook aan ons FM stereo luisteraars FM stereo, omdat ons in alle handsie samen met hulle ook uitsaai Welkom dus aan ieder en elk, elk een van hele waar jy jou ook al mag bevind, jy is nou hier ingeschakeld by Net Radio SA en ek is Dr. Tine Eilers wat uitsaai vanaf Ireni, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika en waar jy jou ook al mag bevind is jy verskrikkelijk baie, baie welkom hoor, op jy rustig op jy kan lekker ontspan na die weekse arbeid Ek hou altijd so al die whatsapp boodskapies dop en dat het hier by donderdagse kant raand. raak dan is allemaal baie opgewonde oor die naweek wat net om die draai le en dan zondag aand dan is allemaal weer baie stil want die volgende dag d dv dan is dit weer werk toe maandag terug naar die soudbeine toe Ons webadres vind jy by www.netradiosa.co.za En op ons webblad al die verskrildende soorte van inlichting met belangrik is, soos byv. die name van die omroepers en dan ook die programme, waarvoor hulle verantwoordelik is, en dan die tye van die uitsendings en allerhande ander inlichting wat belangrik is om van kennis te neem en vooral dan die archief waar een mens kan gaan luister na programme wat alreeds uitgesaai is jy kan daarna na sommers so online luister of jy kan het afvlaai en dan op jy eie rustig sit en luister ek hoop juist dat jy is nou rustig, ek hoop rechtig so dat jy jou skoene kan uitskop En as jy nou lang haare het, jy haar een kan losmaak En dat jy rustig kan sit en luister na my stem Jy hoef ons nou nie te kyk nie, soos by een beeldradio, een tv Waar jy nou ook nog moet sit en kyk nie Met daar die geflikker wat af van die tv afkom is ook nog nie baie goed vir die mens nie So jy kan rustig jy oor toe maak en lekker sit in ontspan, hoop dat jy daarvan gebruik pak en ek hoop my stem is van so hard, dat het jou rustig stem so dat jy na geest en siel en lichaam rechtig ontspanning kan wees hier so in die teenwoordigheid van al ons vriende ook Van waar ons ook al dan ingeskakel is Elkeen van julle hoor Haar in die buitenland Ek weet van so as Rusland En die Arabische lande En dan hier in Suid-Afrika ook In ons groter stede En in die, en dan die dorpe en dan ook die platteland Op plaas Is nou nie helemaal seker Ek denk Marilou is weer daar ergens op die plaas sy het vandag, sy het veilig daar aangekom baie welkom maar baie welkom aan elk een van julle wat ingeschakel is oor ek is altyd half bang om die name te noem en want ek kan dat ek iemand nou uitlaat ek kan eindelijk maar net van die kletskamer af kyk dit is nie ander manier vir my om te kyk nie en daar is Kom name daar wat ek kan noem Tania en Lorraine en Elma en Anton en Sasha en Tamara. En ek dink ja, Anton sien ek ook hier. Bly so 'n bietjie af. Ja, dit lyk vir my ek is nie heeltemal seker of ek nou na die name genoem het, maar baie welkom hoor. Julle is verskriklik baie welkom en hoop dat jy sal verfris wees in so'n mate dat jy volgende keer nie twee keer sal denk om weer in te skakel en te kom luister neem. Ek wil weer vanavond met ons praat oor ons geloof. Geloof is in die Christelike godsdienst, is dit die centrale thema, is rechtig die centrale thema, ons geloof in Romeine hoofstuk 10 lees ek net vir jou hier een paar verse, ek begin hier by vers 8 Wat sê dit? Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig Jy sien daar die twee elemente van jou mond en jou hart. Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Jy sien al die goeie wat ons maar in die mens hart is, so ons het ons nou al gesê, dit waar van die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons ken ons daar die Afrikaanse uitdrukking hy sê, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig en dan beskryf hy dit nou meer as jy met jou mond die Heere Jezus belei en met jou hart glo dat God om die dood opgewek het sal jy gered word nou vir ons wat nou hier luister is dit nou verskrikkelijk belangrijk Want een mense godsdienst, volgens die bybel self, kan te vergeefs wees. As jy nou godsdienst beoefen, sê nou maar die christelike godsdienst. En jou uiteinde is nie die feit dat jy jou oor by God en die jimmel gaan oopmaak nie, maar dat jy verloore gaan wees. Wat zou dit dan nou gehelp het, om dan nou daar die godsdienst te beoefen? En so waarschie die skrif ons dan ook dat sommige mens in godsdienst is te vergeefs. Nou as een mens dan nie te vergeefs jou godsdienst wil beoefen, moet mens maar kyk haar fijn oplet na wat die woord sê. So ek gaan daar die vers nou weer lees. As jy met jou mond die Heere Jezus beleid, dis nou beleidings van jou geloof, met jou hart gloe dat God om die dood opgewek het, sal jy gered word so mens gloe met jou hart en met jou mond belei jy sê die tiende vers en ek wil jy moet so n bykie net net daar oor sit en denk, denk een bykie net daar oor, want hier is vir ons bepeinsing en mens moet bepeins mens moet sit en denk in teen die achtergrond van die muziek en ek dan vraag dat jy sal denk aan jou geloof in God drie enig hoe jy dit enerzijds glo en anderzijds belei muziek As dit met die brand in die deur en bos wat nie wou uitbrand Hey, dit se ondoë trek Ter hier dat vind daai nader kom Ryp Moses hy die deur in U luister na dokter. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria in Suid-Afrika en ons praat oor geloofsbeleidings Ons beleidings van ons geloof Nou ons het uit Romeine 10 gelees dat dit noodzakelik is dat die mens jou geloof moet beleid Maar ek wil die gedeelte ook lees uit die Engelse vertaling, wat een baie meer vrye vertaling is, maar wat die soms, as jy die tekst nou goed ken, dan kan die mens op so'n vrye vertaling staat maak met jou denken bykie te helder. So ek lees vir jou, in die Engels, The word that saves is right here, as near as the tongue in your mouth as close as the heart in your chest. It's the word of faith that welcomes God to go to work and set things right for us. This is the call of our preaching. Say the welcoming word to God, Jesus is my master. Embracing body and soul God's work of doing in us What He did in raising Jesus from the dead That is, you're not doing anything You're simply calling God, trusting Him to do it for you That is salvation With your whole being you embrace God setting things right And then you say it, right out loud God has set everything right between Him and me Is dit nie wonderlik nie, ek hoop nie nou mooi kon luister Ek hoop my die uitspraak van my woorde en so was van so aard dat jy dit mooi kon volg Anders moet iemand dat ek net vir my hier op die uh, kletskamer net veranduiding gee as dinge dat ek een te vannig gaan, dan sal ek dit nou net weer herhaal, want hierdie is vir my verskrikkelijk belangrijk. ons gaan daarop concentreer, want dit gaan alles oor ons geloof. En die beleidings van ons geloof, en wat rol hier die beleidings nou speel, want het is belangrijk dat ons verstaan, dat een mens jou geloof in God moet belei, en wat, wat vind dan nou eindelijk plaas, want het is nou nie net soos een papagaaie, wat bijvoorbeeld maar net iets sê nie, of iets op sê nie, maar het is een gesprek, het is diep ernstige gesprek, tussen my en God, tussen my en my skipper, want geloof, jy leie op een heel ander vlak as een gesprek, sommer net om met iemand te sit en gesels en een discussie te hee met iemand, is helemaal iets anders en dis vir die rede dat die mens eindelijk maar op jou knie staan en jou oor sluit, wanneer jy met God in een gesprek tredet, is nou het seker nie helemaal noodzakelijk om het so te doen, jy maak sien ook dat Paulus dit so doen, dat hy kniel lyk altyd vir my reg. As iemand met God praat en die persoon kniel daar op die plek waar jy gewoonlik met God praat, dit is nou nie altyd praktisch moendlik nie. Maar indien dit nou so is, dat die mens voor hom kan kniel, dan is dit die aanduiding van dat jy jyself aan God dit is toesap mit, die mens gee oor aan God, erken hom as God, erken hom as skipper, en dan die gesprek wat dan plaas vind, want as eindelijk hier die gedeelte sê vir ons, is eindelijk God wat in ons werk, Het is God wat dit vir ons mootlik maak. Paulus verduidelik dit by mooi en eenvoudig vir ons in Filippense. Dat het God is wat in ons werk, en ek sal dit weer en weer en weer en weer lees, want het is so verskrikkelijk belangrijk dat ons dit recht verstaan. So kom ons lees net een weekie weer, hier die bladsuim,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 As die selge wat Christus uit die doodheid opgewek het in ons woon, sê die skrif, dan sal hy ook die werk in ons doen. And that is, you are not doing anything. You simply calling out to God, trusting Him to do it for you. That is salvation. With your whole being you embrace God Setting things right And then you say it Right out loud God has set everything right between him and me Maar dan moet ek nou net Weer die Griekse taal aan jou verduidelik Die teenwoordige tyd Wanneer iets in die teenwoordige tyd geskryf is In the present tense In die Griekse taal dan het dit die implikatie van present continuous wat sê dit is nie iets wat ophou nie nie in tyd nie want om die tyd is hier op die aarde ek en jy is aan tyd gekoppel dit gaan oor die feit die aarde om sy eie ding, beeldige as draai en hy wentel om die son en hierdie hele ster, sterrestelsels waarin ons hierdie hele melkweg is bezig om in die rolte te draai dis tyd, dis die tyd mechanisme, maar God staan buiten die tyd, omdat God het al die goed gemaakt so in God so oor bestaan dan nie eindelijk iets soos tyd nie maar vir ons, ons as mense verloop God se tyd en God het vir dit so beplan vir ons dus ook om ons onself op die aarde vind want ons is hier aan tyd en ruimte gekoppel en gebonde dat ons hiervan verlos gaan word, maar toon dit nou gebeur, is ons hier aan tyd gebonde en as God is besig om in ons te werk, maar hy doen dit nie automatisch nie. Want as alles net automatisch was, dan wat zou so die rede wees dan om die sin om te preek? om mense nou in te lig en mense uit te die daag dier middel van die prediking en dit wat daar staan om daarop te reageer, as jy niks moet doen nie. So dit is, een wisselwerking, maar alles is in Godse hande, en in my gloe, dat ek sê ek gloe, is daar hier die wisselwerking wat tussen in my en God plaas vind? En God werk in my, omdat ek in hom glo, omdat ek my geloof in hom belei. So kom ons kyk weer na daar die tekst in die Afrikaanse vertaling, van verse 8 Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart Dit is die woord van die geloof nee? Dis geloof is in jou mond en in jou hart As jy met jou mond die Heere Jezus beleid Dit was jy jou geloof beleid En met jou hart dit geloof wat jy beleid Dan sal jy gered word So jy sien Dit is waar Jacobus ons ook help en vir ons sê dat geloof sonder werke beteken nie iets nie Hy sê dit kan jou nie red nie So God is bezig om in ons te werk omdat ons om eindelijk die toestemming gee Door dat ons ons geloof in hom beleid en ek gaan dit nou nou vanuit die dogmatiek boek van nader bekyk oor hoe iemand dit aan ons nou voorskryf en beskryf baie baie bekende theoloog Karel Bart in sy werk Dogmatics en Outline en ek nou, nou vir u daar lees stadig lees weer eens in die Engelse taal Maar dit is so verskrikkelijk belangrik dat ons dit mooi hoor, dat ek nie te vinnig en te haastig daar beweeg nie, dat dit deel kan wees van jou bepeinsing, dat jy dit later kan bepeins, dit is mos amper soos een beest wat bezig is om gras te eet, en later leer die bees daar en dan bezig om te herkou daaran, en dit is eindelijk wat bepeinsing in een sekere sin ook is, is dat ons herkou, Aan hierdie groot en wonderlijke gedagtes wat God met ons nou deel Kom ons luister Weer eens hier na Back to Basics Ek het een klompie van Hulle snitte muzieks met snitte hier saamgebring En kom ons luister Na een in die gees Die Back to Basics Ek gaan om vir jou plek te maak Gloe in God, dan gloe jy ook in my Ek gaan vir jou een woning maak En die huis van my vader is daar veele woningsjaar Tot sinds Petrus, ek moet nou gaan My vader roep my in die hemel aan, my werk op aarde is volbring. Moe die vrees nie, ek sal vraag, en my vader stief sy gees. Ons is jy die gees, ek sal altyd by ja ek sal en my gees sal jou nou lei, ons is jyn in die gees, ja, sal hier vir jou wees, laat my vrede met jou wees, jy hoef nou nie meer te vrees. Jy praf jy lupus, die vader, ek is so lang by jou, jy ken my nie, As jy my sing syneie die vader Ek praat nie uit my eie nie die woorde is van my vader want sins jy maar my vader roep Jy het die plek vir jou net nou moet gaan Ek voel dawees dat ons sê sê En van daal nou af skien jy ons en jy sal hom kan sien. Ons is jy in die gees, ek sal altyd jou wees, ja, ek sal by jou bly, en my gees sal jou nou lei. Ons is jy in die gees, ja, ek sal hier vir jou wees, laat my vrede met jou wees, jy hoef nou nie meer te vrees. Ek kan om vir jou plek te maak, Gloe in God, dan gloe jy ook in my. Ek gaan vir jou een woning maak. En die huis van my vader is daar veel een woningsjaar. Ons is jyn die geest, ek sal altyd by jou wees. Ja, ek sal by jou blij en my geest sal jou nou leid.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 Laat my vrede met jou wees, Jy hoef nou nie meer te vrees. Jy is ingeskakel by Net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers, wat hy het vanuit Irene, in Pretoria, Suid-Afrika. En ons program is oordenking, ons oordink of bepyns, mediteer, Godse woord is vir ons verskrikkelijk belangrik om god Godse woord te bepeins dat oor te dink, deel te maak en God so uit te nooi om in ons te werk soos wat Paulus dit in Filippense aan ons verduidelik, dit is God wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaak. Nou, Hierdie persoon, Karel Bart, uit wie sy boek ek hier nou gaan voorlees, is een professor in die dogmatiek, en soms gebruik die persoene nogal baie rijk taal, en die mens moet maar mooi luister, sylke soort van akademiese werk, kan een mens die somme net so vinnig lees neem, mens lees een sinnieke en dan oordink jy dit, en nog een sinnieke en oordink dit, om zeker te maak dat jy dit nou mooi verstaan, juist omdat hierdie denkers baie ryk is in hulle denken, en dan hierdie woordeskat, wat hulle gebruik maak vir hulle self baie sin, omdat dit deel is van hulle woordeskaart, maar as dit nie deel is van ons eie woordeskaartie, dan moet die mens eers weer amper dit twee oor in jou eie soort van dialect wat jy praat, of register, om dit nou self weer oor te vertaal, maar ek sal probeer, as ek denk het klink een beetje ingewikkeld het, net daar iets sê, I say here so, but this, I believe, is consummated in a meeting with one, in one is with the whiff letter, who is not man, but God, the Father, Son, and Holy Spirit. And by my believing, I see myself completely filled with And determined by the object of my faith That is now God He is the object of my faith Completely filled And determined By this object of my faith And what interests me is not myself With my faith But who he who is in me And he in whom I believe Ek is nie aan myself hier geïnteresseerd As ek sê ek glo nie Alhoewel ek begin met die ek And then I learn That by thinking of him And looking to him My interest Are also best provided for I believe means that I am not alone En hier is my uitstaande synniekie wat hy hier skryf in my eie boek hier wat ek my hand nou het en lees het ek om onderstreep I believe in means that I am not alone, die oomlik as a mens sê ek glo in God dan is hy nie meer alleen nie, want geloof werkelijk ware geloof is een gesprek met God Nou, hoe kan jy dan nou, nog alleen wees? As jy met iemand sit en praat, is jy moest nie alleen nie. I believe in, means that I'm not alone. In our glory and in our misery, we men are not alone. God comes to meet us, And as our Lord and Master, He comes to our aid. We live and act and suffer in good and in bad days, in our perversity and in our rightness, in this confrontation with God. I am not alone, but God meets me one way or other. I am in all circumstances in company with Him. That is, I believe in God the Father, the Son and the Holy Spirit. This meeting with God is the meeting with the word of grace which He has spoken in Jesus Christ. Faith speaks of God the Father, the Son, and the Holy Spirit as Him who meets us as the object of faith and says of this God that He is one in Himself, has become single in Himself for us and has become single once more in the eternal decree explicated in time of his free, unhoud, unconditional love for man, for all men, in the counsel of his grace. God is gracious to us. Ek wil dit een beetje proberen, verduidelik in Afrikaans. As een mens in Johannes' evangelie begin lees Dan sê die woord daar In die begin was die woord maar Om dan nou dis maar nou soos ons dit vertaal Uit die Grieks en die Grieks staan daar Bijvoorbeeld n r en n logos Die woord Logos Vertaal ons dan sommer net doodgewoon met woord Maar dit is een baie diep Inhoudelijkheid Namelijk dat dit eindelik God is. Soos wat Johannes dit ook daar aan ons probeer verduidelik om te sê, in die begin was die woord, en dan gaan hy in en hy sê, die woord was by God, en dan gaan hy bykie verder en sê, en die woord was God. Nou wanneer ons ons geloof in God belei, is ons eindelik in een gesprek met hom. Verstaan hy? Geloof is nie een statische iets nie, dit is nie maar sommer net een begrip nie. Dit is een aksie, dit is een leefwijse. Verderie het ons daar in Romeine 10 vers 9 gelees. As ek met my mond dier Jezus belei en met my hart glo dat God om die doodheid opgewek het, dan sal ek gered word. So dit is een beleidings waarin ek met God eindelijk praat. God is moest nou die opjek Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God Voor ek daar was, was God daar Voor enig iets anders daar was, was God daar Alles wentel om hom Ek kan nie sonder hom bestaan nie Johannes die evangelie sê dit ook Alles het uit, uit, uit om ontstaan En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het Ek kan ook nie bestaan sonder hom nie een mens mag dink dat jy bestaan, want die mens is kortzichtig in sy bestaan, al word jy nou ook 100 jaar oud hier op die aarde, is dit net een tydelike plek waarin jy jouself bevind, en dit is een tydelike plek van een klomp groot genade, waarin jy met jou schepper so kon communikeer, jou geloof in hom belei en dan gered word. Want as die tyd hier op aarde verby is, dan is jou tyd om gered te word ook verby. Die dag is een mens die oor toe gemaakt het, vir die laaste keer, en jou tyd is tot stilstand geroep, dan is die oomblikke van genade ook vir jou voorbij, dan is daar geen genade mee oor nie. Maar nou terwijl ek en jy hier so met mekaar sit en praat, is daar nou nog Godse genade? En as ons ons geloof in God belei, dan praat God eindelijk met ons. want ek belei my geloof in hom as God as skipper en dit beweeg God sy arm so hierdie Karel Bart in sy dogmatiek, geef dan vir ons ons is het glad nie alleen nie, die oomblik as ons ons geloof in God belei dan is ek nie meer alleen nie dan is ek omring door God drie enig vader, zoon en heilige gees en met sy jylle leerskare van himmel weesens En in die geloof moet ek eindelik die gefladder En ek weet nie of die woord gefladder dalk die rechte woord is, die vertaling vir flatter nie I hear the flutter flutter of their wings Geritseld is dalk miskien een beter term, ek weet nie soos ek omring word dier miljoene der miljoene van Godse engele en hulle is die heel tyd bezig om Godse wil te doen en sy opdracht te uit te voer en die breerbrief skryver sê hulle is ter wille van ons daar hulle staan in Godse dienst ter wille van ons Julle is die hele tijd bezig om ons eindelijk te bedien en te beskermen. As jy Daniel, die boek Daniel lees, dan sê ook sien hoe Daniel gebid het en God het die engel gestuur en die engel uiteindelijk moog en uitgeput by hom uitkom te sê vir hom ek het 21 dag vecht gehad om hier by jou uit te kom. In die geestes wereld is Godse engele die hele tijd bezig om te vecht tegen al die gevalle engele en hylle demonen. Maar God is groter, hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is, ons moet het altyd verstaan en probeer begrijp. I believe in God, the Father, Son and Holy Spirit. And this meeting with God is the meeting with the word of grace which he has spoken in Jesus Christ.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 This is what the confession of the Father, Son and Holy Spirit says. This includes the fact that of ourselves we cannot achieve, have not achieved and shall not achieve a togetherness with Him. That we have not deserved that He should be our God Have no power of disposal And no rights over him But that with unowed kindness In the freedom of his majesty He resolved of his own self To be man's God Our God He tells us That this is so God is telling us I am gracious To you Wil jy nie bykie daaran net dink Die oomlik as jy kan sê ek geloo En dis werkelijk so Dat jy geloo En omdou jy moet altyd aan die achterkop onthou wat Jacobus sê geloofsonder werke is dood Praat dis van werkelijk geloof As ek werkelijk een levende geloof in God het Dan sê God eindelijk vir my I am gracious to you God bewys sy guns en sy genade aan my die oomblik as ek my geloof in hom belei En dit hou dan nooit op nie God is nie ontrouw nie En hy laat vaar nie die werk van sy handen nie En Paulus vertelt wat het vir ons in Filippense Die werk wat hy in ons begin het Sal hy ook volleindig Tot op die dag dat Jezus Christus weerkom Ek moet net my geloof En hom belei met my hart En met my mond en met my leven Want geloof en liefde gaan maar net saam, ne, soos wat Paulus dit so duidelik geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan, is die liefde, maar alles is gebouw op geloof, het kom uit, soos een boompie, hy kan nie een boom wees met vruchte, as daar nie wortelstelsel is, nie, maar die vruchte is dan nou nie die wortel, nie, maar sonder dit kan die boom nie het nie, so my geloof is my wortels, maar my liefde is daar in my my hoop en my liefdes daar, kom alles uit hier die vaste fondament van geloof wat ek het. So he tells us, this is so, God is telling us, I am gracious to you. God het Emmanuel vir ons geword. Die woord Emmanuel, en dit is een Hebrauwse woord, Emmanuel beteken God met ons. So ek is dus nooit alleen meer, van dat ek tot geloofwerkeke geloof in God gekom het nie, en daarom moet ek ook my geloof belei, so dikwils as dit vir my moontlik is, om myself te herinner aan die feit dat ek een geloofige mens is. Weer die jode, my eenaardige mense, my lief vir hulle, die dingiekies wat hulle doen, klein goeikiekies wat hulle doen, as mens nou tussen hulle lewe daar in Israël, sê nou maar in een van hulle huis het nou woon, dan as jy by die huis instap, voor jy nog te instap hier tegen die koesijn, sal jy nou een mezuzah sien. Dit is om elke persoon in daar die huis te herinner aan God en aan sy woord, dat waar jy ingaan, waar jy uitgaan, is God saam met jou en sy woord is met jou. En dan boem behalwe die mezuzah wat daar die in die deurse koesijne is, draal ook so'n kiepa, so'n klein kadoikie hou, so'n, wat sal die mense om daar noem? Een kadoot, een kiepa, die Hebreeuwse woord. To ek nou stadig aan die dinge ingelei was Een joodse rabie wat een groot vriend van my gewees het Al die goed van my mooi verduidelik het Sê, hoe kom draai jy nou eindelijk die ding op jou kop Sê, dis om my die al die heel tyd te herinner God is by my God is boek aan my Hy is my, hy is nie net boek aan mys by my So ek moet die heel as ek bewus word van die kadoike, die, die kepa op my kop, bewus word van God Godse teenwoordigheid. En so is daar baie van die dinge wat hulle draak, hulle kleer wat hulle draak met vier hoeken en met daar die tietiet -tiet wat daar aan hang en wat hulle die heel herinner, dat God is rondom hulle, waar ek ook al mag beweeg, God is rondom my. Nou mag een mens denk, maar jy weet het jy al die goed nodig, wel as dit nou nie vir jou nodig is nie, as alles sommer, maar net spontaan by jou teenwoordig is, hy het jy nou iets, Nodig om jou te herinner nie, maar jy weet ons het mos maar goed wat ons herinner soos 'n wekker wat jy stel. 'n Oorlosie wat jy hier in jou arm het. Iets wat jy gedoen het, 'n notaatjie wat jy geskryf het. Wat op jou rekenaar duk, dis is miskien so van tyd tot tyd is daar so 'n nota wat daar op flits om jou te herinner. Ons doen baie goed om ons te herinner en hoekom zullen ons ons nou nie ook herinner aan God nie? My wekker in die ochend is die afgang, dan is dit die Aaronitische Seen spreek, waarna ek wil luister, ek wil graag so wakker word, dier God wat my Seen, want ek is totaal en al van God afhankelijk, en ek wil nie dit vergeet nie, ek wil nie eens ek wakker word, vergeet dat ek van God afhankelijk is nie, en dat ek van sy genade en van sy barmhartigheid en van sy goedertierendheid afhankelijk is. Ek wil het nie vergeet nie, ek wil het nie doodgewoon nooit vergeet nie. Nou, hoekom moet jy dit nie vergeet nie? Wel, jy moet nie dit vergeet nie, want jy moet God lief, jy moet jou jylle hart, jou jylle siel en met al jou verstand, maar jy moet jou naaste ook liefhees soos jy self, dit wil sê alles wat jy doen, moet ook daarvan getuig of iemand nou daarvan hou en of vullen jy daarvan hou nie, of dat hulle nou irriteer of nie dit is maar net wie jy is, dit is soos iemand wat nou sê nou ‘n baard dra en sommige mense hou nou nie van 'n baard nie, nou wat uh, kan jy nou daan doen, jy kan nou niks daan doen nie jy is maar net wat jy is en as iemand nie daarvan hou nie wel dan is dit nou nie my probleem nie dan is dit nou daar die persoon sy probleem maar ek wil die heel tyd bewus wees van die feit dat God bestaan en dat ek van hom afhankelijk is en die beste manier dis volgens wat ek nou vanavond vir jou probeer sê is om jou geloof in God te beleid, en daarom het ons byvoorbeeld die apostoliese geloosbeleidings, wat ek altyd in my Bijbel het, ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van die Hemel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, het ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, het geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, kom ek, stop net een oomlik by geboor is uit die maagd Maria. Weet jy, daar is klomp mense wat dit nie glo nie. En sê maar die woord wat daar gebruik word, wat ons nou het as die maagd, beteken die eindelike maagd nie, het beteken maar een jong meisie. Maar vir my en vir jou, wat gloe dat Jezus Christus geen sonde gehad het nie, vir ons is dit verskrikkelijk belangrijk om te sê, geboor uit die maagd, Maria dat Jezus nie een natuurlijke pa gehad het. Anders sou daar, saam met daar die saad, sou daar hier die oererflike zonde gekom het. Maar Jezus het nie zonde gehad, want sy pa is God, die vader. Het is ook om ons, hoe so een wonderlijke wedergeboorte het en daar moet vasthou met alles, want my Gees kan nie zondig nie, jy sal dit so lees aan Johannes, dat hy sê as jy uit God geboore is, kan jy nie zondig doen nie, dit beteken nie, en dit het baie mense al die mekaar gemaakt, dit beteken nie dat jy as mens, jy as fysische persoon nie dinge verkeerd kan doen nie, dit is nie wat Johannes probeer sê nie, hy wil sê ek en jy is uit God geboore, ons is nie geboore uit vergankelike saad nie, maar uit die onvergankelike saad van die woord, ons is uit God geboore, en dit my geestelike geboorte, my gees, kan nie sonde doen nie, dit is onmoendlik, dit is ook om my mens moet leer, en dit is waarmee ons hier bezig is, om te kyk hoe ons kan oorgee, dat ek dier die gees gelei word, en nie dier my fysische, of dier my siel nie, ek hoop en jy het raakte ingewikkeld vir jou nie, hoop reddig nie, want ons bestaan uit gees en siel, en lichaam, en, en, Ons moet, wanneer Jezus verskyn, geest en sien en lichaam onberispelik bevind word by sy wederkomst. En daarmee groet ek jou tot die volgende keer en die volgende keer is dan Saterdag en sien jou dus En mag die gees van die Heere met jou wees en mag jou wonderlijke nachtras geniet, terwijl ons hier tenslotte luister na Pieter Koffie wat vir ons syng. Prachtige mooie lied van hom, sy woorde.